Аудіокниги українською від студії Калідор Тарас Мельник Темні символи Частина шоста Продовження Три конвоїри У палату зайшли троє поліцейських. Сирота знав їх усіх, тому спершу подумав, що вони прийшли його провідати. Першим зайшов старший за званням капітан Саварин. Слідом за ним із зухвалою посмішкою Денис Хникін. А вже тоді ледь насмілився переступити через поріг молодий сержант. Олександр пам'ятав тільки, що у новачка – Смішне прізвище, але він не міг згадати, яке. «Збирайтеся, отче!» – наказав Саварин. Леон здивувався наказу, захоплений ним зненацька. «Я?» «Сирота поки що не давав обітниці!» – пожартував Саварин. «Старша групи веліла привезти вас на місце вбивства. Дасте свідчення!» Хникін говорив впевнено, намагаючись виглядати грізним. «Не можу», – вирішив відмовитися Леон. «Можете, чи як можете», – зіронізував капітан Саварин. «Я хворий на коронавірус», – пояснив Леон. «Ваш колега також, тому ви даремне зайшли сюди без масок». Саварин усміхнувся, обмінявшись поглядом з Денисом. Тільки третій не наважувався вступити у сутичку, боязко стоячи у дверному проході. «Ми швидше за все вже заразилися, тому нам нічого втрачати. Вдягайтеся!» Капітан стояв над ліжком, явно втрачаючи терпіння. Леон не пам'ятав кошмару, але дрібний осад у підсвідомості залишився. Щось неначе кричало йому на підсвідомому рівні. «Найди! Вбивця прийшов за тобою!» «Не можу я піти!» – відмовився Леон, проігнорувавши наказ. «Слухай мене сюди, перевертню!» – схопив його за плече Саварин. «Не прикидайся дурником, бо тільки Настя в таке вірить! Або підеш з нами по своїй волі!» Або ми тебе потягнемо у наручниках на очах у всієї лікарні. Леон сіпнув руку, проте на більше його не вистачило. Ми маємо підстави вважати вас співучасником убивства, перервав погрози спокійний тон Хникіна. Краще самі ходіть у машину, бо негарно ж буде, як ми потягнемо священника коридором у наручниках. Мені треба переговорити з Настею. Сталася якась прикра помилка. Ха -ха, ото страшенний збіг, засміявся Саварин. Ми саме до неї вас і веземо. Та ще й не у камеру, де вам місце, а тільки для розмови на місці злочину. Якщо ви не винні, тоді вам варто послухатися їх, втрутився сирота. Не дай Боже, хтось побачить вас у наручниках Відмитися, буде набагато важче Леон мовчки почав вдягатися, відчуваючи у серці пекучу образу Дії поліцейських не вписувалися у жодні рамки Тільки нахабство, бруд та грубі вислови Швидше, поїзд чекати не буде, підганяв Саварин Майте повагу, обурився Леон До перевертня в рясі, скривився Саварин Мої діти у костюл давно ходять Не хочу вірити, що там теж таке може почати служити Ви не маєте доказів, а дозволяєте собі такі вислови Ми маємо докази, підтримав напарник Хникін. Скоро дізнаєтеся про все від командира групи Якщо не будете гаяти час. Леон взяв у руки пакет з посудом та особистими речами. Він не вірив, що доведеться повернутися до палати знову. Дії поліцейських, а також тривожні попередження не вищували йому нічого хорошого. Вони поводилися так нахабно, знаючи, що їм за те нічого не буде. Сирота... Напевне, теж знав про все від самого початку. Першим вийшов зляканий пиптик. За ним Хникін, а тоді підштовхнув Леона у спину капітан. Саварин рухався останнім, аби підозрюваний не втік від них, скориставшись якоюсь випадковою ситуацією. Опинившись на мить у проході, Леон поглянув на сироту і сказав. Якщо вони мене вб'ють, провина ляже і на ваше сумління. Сирота витріщився від здивування, але інших трьох не зупинила навіть присутність у коридорі багатьох хворих. Спочатку зареготали Саварин та Хникін, а слідом за ними насмілився засміятися навіть молодий сержант. Ходіть, не кочте з себе, коміка! штовхнув у спину Саварин. Трійка конвоїрів не припиняла сміятися, доки не дісталася до машини. Перевозити підозрюваного вирішили службовим транспортом із сиреною. Здавалося, що занадто багато помпезності для такої справи, але від цього легше в'язню не ставало. «Сідайте, стражденний! Тільки хрестом кузов не подряпайте!» Жарти капітана... Інколи навіть його друг Хникін не міг зрозуміти Леона примостили на заднє сидіння Поруч з ним сів недосвідчений сержант Це тільки підтверджувало тривогу До всього, Ксьонзу вдалося побачити, що перед тим, як сісти у машину Капітан з лейтенантом про щось емоційно поговорили Намагалися комусь зателефонувати А вже тоді сіли в авто Капітан не соромився перевірити, чи заряджений у нього пістолет Не можу ніяк до неї додзвонитися, обурювався Хникін У гострих рогах завжди зв'язок поганий, заспокоїв його пиптик Капітан завів двигун і викрутив кермо, повертаючи до виїзду зі стоянки ЗНАЙОМСТВО З ТЕМРЯВОЮ Невагомість рано чи пізно мала закінчитися. Після неї довелося знову розплющити очі та повертатися до реального світу, як би тобі не боліло. Настя опритомніла, пам'ятаючи про напад. Їй хотілося закричати на нападників, кликати на допомогу, кусатися та дряпати, поки не зможе повернути собі свободу. Але нічого цього не знадобилося, оскільки поруч з нею сидів тільки старий у костюмі. Він дивився на неї яскравими зеленими очима, які зберіглися не по віку. Старий був одягнений у суворий діловий костюм чорного кольору, до якого підібрав темну краватку та ретельно випрасувану білу сорочку. На краватці, як і на рукавах, у очі кидалися дорогі аксесуари з золота. Настя не змогла одразу розплющити очі, тому робила все поступово. Вона відчула пекучий біль у правій руці та почала на дотик шукати його причину. Замить їй вдалося намацати катетер, від якого до гори тяглася гумова трубочка. Не бажаючи далі терпіти, вона висмикнула трубку з вени і відкинула в сторону. «Даремно ви це зробили», – сказав старий, який здавався їй на вигляд, Розмитим, через те, що очі були довго заплющеними Пекло, сухо відповіла Настя Страшенно пекло Старий помітив, що вона не може нормально говорити І тоді взяв зі столу чашку з водою Та приступив ближче, аби дати їй промочити горло Випийте? Не буду Відмовилася Настя. Ще щось підмішаєте. Старий розсміявся. Ви отут лежали тільки у спідньому. Я міг колоти вам що завгодно, проте вперто чекав, аби прокинулися. По вашому, я збуджуюся, коли жертва здогадується? Згодна. Нелогічно. Настя погодилася надпити, спробувавши вдруге розплющити очі. Нова спроба вдалася не такою болючою. Контури співрозмовника не розпливалися, але дуже сильно двоїлися. «На мені немає одягу?» Раптом дійшли до неї останні слова старого. «Змилуйтесь, я занадто старий для такого». Настя схопилася рукою за груди. Проте Бюсгалтер був на місці. Відчуття поверталися у норму, але загальна трансформація нагадувала вихід з під дії наркозу. Біль повертався поступово у вигляді ниючих спазмів. Нащо мене роздягнули? Ну. Мав же хтось оцінити ступінь завданих травм, пояснив старий. Що? Совість прокинулася. Настя кліпнула двічі, вдалося злити двох чоловіків у одного. Чому ж? Ви самі винні. Не варто було тікати, тоді би просто проїхалися в машині із заплющеними очима. Щось занадто часто мене возять із заплющеними очима. Згоден. Це недобре. Старий повернувся до крісла, взявши зі столу паперовий пакет соку. Мені також довелося понервувати, поки вас привезли, зізнався він. Бовдурів відправив, а вони звично перестаралися. Однак цього разу Хоч так змогли вас привезти для приватної розмови. Хоча збитків завдали величезних. До розмови запрошують. Настя придивилася до обличчя, яке здалося їй чимось знайомим. Ми не бажали цієї розмови, але ви занадто далеко зайшли зі своїм слідством. Може... Хоч ім'я назвете, перебила Настя, не давши договорити. Владислав Гордіон, відповів старий, власник цього будинку. А що? Рисак уже втратив посаду. Слова Насті змусили старого занепокоїтися. Рисак? запитав він. По вашому, я працюю м'ясника Кононенка?» Подібне припущення примусило його скривитися. «Ви черговий пес з його ферми!» – добивала далі Настя. «Не говоріть так! Мені огидно навіть уявляти роботу з ним! Його смерть змушує мене вірити у існування пекла! Хочеться, аби чорти...» Забивали клятому виродку цвяхи під нігті, змушуючи згадати, чим він сам нагороджував інших при житті. То хто ви? Вона відвернулася до вікна і побачила зовсім інший краєвид. Привезли точно не на ферму собак, що належала покійному Кононенку. Ви ж шукали виходів, розклав руки Гордіон. «Вітаю! Знайшли! Ви з Світлої Брами? Магістр Наукового Товариства Світла Брама! А назвалися, наче голова районної ради часів Януковича!» Гордіон відклав сік, аби зі сміху не розбризкати його на дорогий костюм. хе хе хе Навіть у руках злого ворога не здаєтеся!» Він зааплодував. Якби ви мали мене убити, я би вже лежала в канаві, відповіла Настя. То чого я маю тепер боятися? Вона схрестила руки на грудях. І справді. Дайте одяг, попросила вона. Гордіон дістав підготовлений одяг і поклав його на ліжко. Сам Розвернувся, як годиться у вихованих людей «Тепер точно не боюся, але втекти спробую», – додала вона «Не спробуєте, для вас правда важливіша», – ніби в думки заліз, – подумала Настя Вона одягнулася у зручні штани, схожі за стилем до власних, і накинула новий піджак і навіть кросівки підійшли за розміром та стилем Можете поки розповісти, навіщо мене викрали? Щоб показати себе і запевнити у тому, що то було не вбивство, а лише нещасний випадок Інакше ви ритимете і далі, і самі вийдете на наших друзів Який нещасний випадок? Анастасія завершила вдягатися. Хлопця вбили бойовим ножем, встромивши у серце з першого разу. Не обманюйте ні мене, ні себе. Я не про Якова, обернувся Гордіон. Ми його друзі, а не вбивці. Він наше все. Більше двадцяти років світла брама шукала могили, навіть не думаючи, що унікальний хлопчик... Залишився живий Ви не причетні до його смерті? Здивувалася Настя Ми вважали його Своїм богом Коли вперше побачили Він став нашою єдиною надією Підтвердити, що товариство Це не збори божевільних області Тоді Про кого ви, якщо не про Якова? Можете пояснити? Охоронця у морзі Тож знав, що він має слабке серце. Отже, тіло забрали ваші люди. Гордіон підійшов до вікна, насолоджуючись краєвидом. Ми не могли дозволити знущатися над його тілом, пояснив він. Ви й не уявляєте, який злочин проти людства зробили вбивці. Ця катастрофа не знає рівних собі. Вас важко зрозуміти. Воно й не дивно. При ваших знаннях про матерію та світобудову. А це прозвучало образливо, обурилася Настя. Зате правдиво. Не зрозуміли нічого, хоча стільки днів розслідували. Але ж я на вас натрапила. Ройзнер дурень. Більше ми його на засідання не покличемо. Нехай тішиться своїм жалюгідним існуванням та молодою коханкою!» Настя стала поруч зі старим, бажаючи почути ще більше. «Ну добре, тіло охоронець моргу, як ви вийшли на мене, так швидко це зрозуміло. Але є ще дуже багато чого, що мені потрібно дізнатися від вас». «Я можу і без запитань вам розповісти» перебив Гордіон. Так, це ми намагалися вбити Ксенца. Ви застрелили одного з наших братів. Наш брат намагався дізнатися від вас ім'я вбивці, проте зник безслідно. Підісланий до лікарні? Так. Що з ним сталося? Востаннє, коли я бачила, він втікав з собачої ферми. Тоді... Вважайте його покійником Навіть з його підготовкою собаки м'ясника не дадуть шансів Десь закопаний, бідолаха, якщо не кинули тим звірюкам на харч Навіщо ви мене сюди притягли? – запитала Настя Нащо це все? Вас запросили, аби запропонувати гроші та життя Ми не вбиваємо невинних Ну, з часів загибелі старого складу товариства точно. Такі правила допомагають нам ховатися у тіні досить довгий час. Скоріше, допомагали. Україна – наш рай. Але Леона вирішили вбити. Докази свідчать проти нього, пояснив Гордіон. Ніхто, крім нього... Не міг вкороти віку Якову. Кононенко з його собаками не вбив дитя тоді, то й цього разу не наважився підняти руку. Тільки цей клятий ксян з своєю появою почав вакханалію. Ми все перевірили. Навіть ви вийшли на нього, отже сумніву немає. Його смерть стане невеликою платою за скоєне, вбивці. Повинні отримувати По заслугах А мотив Не погодилася Настя Невідомо Але й без мотиву все сходиться на ньому Його вже не врятувати Але ви Можете зберегти своє життя Та забезпечити майбутнє Відчепіть від нас Поясніть решті Хибність шляху З вашою допомогою «Ми зітрямо себе з поліцейських документів швидше, аніж без неї!» «Та й вбивцю ми покараємо самі!» «Вб'єте?» – запитала Настя, знаючи відповідь наперед. «Сліди самі себе не зітруть!» – сказав Гордіон. «Я на таке не піду!» – відмовилася Настя. «Одягайте!» Він показав рукою на чорну мантію, що лежала на столі Це ще навіщо? Ми покажемо вам відкриту браму Ви заслужили своєю роботою, аби побачити те, заради чого ми досліджували матерію стільки років Яків зумів до нас повернутися, хоч і після смерті Гордіон Пішов до дверей Настя відчувала, що всьому є своя межа Відмова коштуватиме життя, але згода заплямує душу Неважливо, куди запрошував дивний старий Шляху назад звійти у цьому світі не знайти Вона знала про це Однак за мить все одно схопила в руки мантію і попрямувала слідом. Історія протистояння Настя підійшла до сходів разом з господарем. Десь там внизу рухалася прислуга, проте ніхто не наважувався підніматися та заважати господарю. У такі місця не брали випадкових людей, коли на кону стояло надто багато. Вони всі добре знали, чим займається власник маєтку сектантів, бо й самі вірили у його божевільні ідеї. «Що змусило за дорожнього створити ваше товариство?» Запитання викликало інтерес, змусивши Гордіона озирнутися. «Двійка за домашню!» Сказав він Задорожній ніколи не засновував Він був просто божевільним, який пішов за лідером Проте в якийсь момент не втримався перед спокусою Тоді хто ж лідер? Поцікавилася Настя Кононенко Кононенко? Молодший! Він навіть після того, як власними руками спалив ідола, не зрадив дядька і відродив його спроби пошуків. Не може бути, здивувалася Настя. Задорожний входив у четвірку наближених і добре знав про усі трактати та досліди. Вони багато років йшли до мети, пережили тисячі невдач та розчарувань. От деякі з них і підкосили віру у істину пошуків. Першим не витримав слабкий задорожний. Вони спускалися донизу, не припиняючи розмовляти. Не знаю, з якого це дива секту задорожного ви називаєте товариством. Гордіон символічно притис палець до скроні. Ви робите ту ж помилку, що й череп. Він також вважав Секту Сергія Задорожного світлою брамою Не міг змиритися з тим, що син за родинні гроші Стільки років утримував окультне товариство Це нас і врятувало від розправи, котра спіткала вбивць Після того, як Задорожний з дружиною та братом убив колишнього друга Череп наказав собаці вирізати усіх лідерів і розгромити секту Вони так взялися за світлу браму Що і нам довелося лягати на глибоке дно Радіючи підпільному спокою Та слабкій вірі у можливості віднайти Джерело енергії знову Воно не могло так швидко зникнути Воно мусило десь подітися взагалі Ніщо ніколи у цім та інших світах не зникає Якісь спалахи обов'язково залишаються жевріти Ви дуже складно пояснюєте Уявіть тільки, захоплено пояснював Гордіон, спускаючись сходами Вони знайшли ідола, але нічого не відбулося Енергія не проявила себе Вона просто продовжила спати аж до 2003 року І тільки тоді матеріалізувалася «Я не міг і сам повірити, коли до мене прийшли втікачі від розправи. Дивна трійка інтелігентів. Вони розповіли про можливість заглянути в інший світ». «Це божевілля!» – не могла далі слухати Настя. «Немає інших світів!» «Тоді чому ви пішли зі мною?» Гордіон зупинився на першому поверсі перед замурованим шматочком стіни, і смикнув за підставку для свічок. За мить поліцейська побачила таке, що й у фільмах не завжди сприймають за нормальну дозу спецефектів. Частина стіни відсунулася вбік, відкривши прохід у підвальне приміщення. Я туди не піду, підете, попрямував вперед Гордіон. Почався темний коридор, з якого тягло запахом горілої смоли!» «Ну, припустімо, я повірила у якісь інші світи!» – продовжила Настя. «Навіщо вам їх шукати? Це ж життя можна загубити, поки не розчаруєшся у фальшивих ідеях!» «Як навіщо?» – почулося відлуння голосу. «Це ж може так допомогти!» Ми лише відкриємо браму і поглянемо на творіння Бога в іншому вимірі. Там же все пішло за іншим сценарієм. Можна там віднайти ліки від раку, люди все своє існування шукали нових винаходів та світів, аби врятуватися від цієї дійсності, цієї, яка оточує нас зараз. І з усіх попередників це вдалося лише нам. «Ви справді у це вірите?» – зіронізувала Нася. «Коли до мене прийшли вцілілі представники світлої брами, моя донька помирала від лейкемії. Я був готовий вирвати своє серце, але їм треба було тільки притулок та гроші на пошуки втраченої енергії. І ви врятували доньку?» «Ні, вона...» Померла. «Тоді навіщо вам далі шукати?» Настя зупинилася, помітивши попереду зачинені двері. «Я можу допомогти іншим не пережити такого. Хіба цього мало?» «Для підготовки вбивць?» – вирішила ризикнути Настя. «Я бачила того хлопця, якого до мене відправили. Ви ж тоді не Поговорити хотіли, а вбити вслід за Леоном. Навіщо йому вирвали язика і обкололи препаратом? Бідний хлопчик, ви застрелили унікальне дитя. Їх же тільки шестеро в нас, спокійно відповів Гордіон. Бідолашні сироти, яких я підібрав на вулиці і виростив. Вони відплатили мені Справжньою вірою, ставши для нашого товариства воїнами-захисниками, іде зараз решта побачитися з ними на процесії? Ви не помітили, як перетворилися на другого задорожного? Гордіон проігнорував порівняння. Він штовхнув двері до підземелля де мало відбуватися головне дійство вечора. Металевий прохід зі скрипом різко відчинився, відкривши Насті світлу браму у повному складі. Всі стояли колом навколо вівтаря, тримаючись за руки і монотонно читаючи хором якийсь текст. Один стояв у масці з рогами на голові. Хтось Бив у ритуальний барабан, хтось тримав смолоскипи. Кожен мав свої ролі та завдання. «Зайдете?» – запитав Гордіон. «А у мене є вибір?» «Немає!» «Ви відпустите мене після ритуалу?» – наївно запитала Нася. Гордіон вперше всміхнувся, видавши свої справжні наміри. З обличчя злетіла маска скорботного шукача І просвітилася червона маска смерті Він і не планував відпускати її живою Зі свого маєтку після стількох неприємних речей Ні Ми вас у жертву принесемо Холодно відказав він Я не піду Тоді вас затягнуть за волосся! Настя відчула, як страх бере її під повний контроль Ви збрехали мені! Змогли прорватися звинувачення Тільки про те, що відпущу Все решта правда Я не хотів бруднити вашу кров брехнею Блювота перевертня Поліцейський автомобіль на швидкості минав повороти, долаючи круту дорогу до гострих рогів. Капітан водив сміливо, не сумніваючись у власній вправності. Для пасажирів відводилася тільки роль пасивних спостерігачів. Денис сидів поруч, граючись із телефоном який, направду, не ловив жодної поділки зв'язку, а Тарас напружено дивився то на дорогу, то на ксьон за поруч. «Навіщо нам на місце злочину?» наважився порушити мовчанку Леон. «Помовчіть!» – висварився капітан. «Приїдете, тоді й дізнаєтесь!» Вони вийшли на рівну дорогу лісом, від якої... Залишалося всього три кілометри до злощасної ділянки, де Леон потрапив в аварію. Йому здавалося, що голова може вибухнути тільки від напруженого очікування якогось фатального моменту. Тільки на рівній ділянці у капітана раптово задзвонив телефон. Він сам не міг говорити, тому вийняв апарат з кишені і дав лейтенанту. Хникін поглянув на екран. «Це Маховський!» «То чого чекаєш?» – посміхнувся Саварин. Лейтенант прийняв виклик і притиснув мобільний до вуха. Через поганий зв'язок слова полковника губилися у фоновому шумі. «Нічого не можу розібрати!» – гучно викрикнув Хникін. «Повторіть!» «Що там?» – поцікавився Саварин. «Вимкни хоть цю дурну пічку! Нічого не чути!» Капітан погодився з напарником, але це не особливо допомогло. Навіть до Леона долинув шум зі слухавки, що заважав розібрати слова полковника. Маховський не витримав першим і вимкнув виклик. Однак минула хвилина, і він знову спробував поговорити з підлеглими. Леон з тривогою дивився, не розуміючи, що відбувається і чому поліцейські так сильно знервовані. Вони заводилися від кожного кривого слова, від будь-якого нового неочікуваного звуку. «Слухаю!» – вдруге прийняв виклик лейтенант. З другого разу полковнику вдалося нормально розповісти про ситуацію. Довго пояснювати не довелося, аби Хникін зрозумів всю важливість почутого. Полковник Маховський оголосив операцію перехоплення, а вони у цей час зникли з усіх радарів «Що?» – вигукнув Саварин «Розвертайся і назад у місто!» – витріщився на нього Хникін «Щось сталося?» – запитав у колег сержант, відчувши загальне напруження «Настю в кранці викрали!» Заманили на квартиру до свідка. Вона відбивалася, з четвертого поверху з балкона вистрибнула і ледь не вбилася. Проте викрадачі на очах у людей з багатоповерхівки затягли її у фургон та повезли з собою. Саварин раптово натиснув на гальма і різко викрутив кермо. Автівка мало не перекинулася. Сержант на задньому кріслі аж рота рукою затулив від такого маневра. Його мало не вирвало. «Куди ми?» – запитав Тарас. «Назад у місто!» – відповів Саварин. «Фургон викрадачі спалили за межами міста. Його вже знайшли. Поки ми тут гуляємо по східних окраїнах», – ділився почутим Хникін. «Експерти намагаються знайти хоч якісь докази. Поки що відомо, що це навмисний підпал. «Позбуваються доказів», – втрутився Леон. «Ваші соратники?» – гримнув Саварин. «Ні, ваші!» – обурився Леон. Капітан розігнався ще швидше, змусивши сержанта знову закрити рукою рота. Бідолашний Тарас так почервонів, наче почав душитися. Його організм виявився нездатним витримати подібний стиль водіння. «Вашому другу погано!» попередив Леон. «Терпи, малий!» гримнув з водійського крісла Саварин. «Дуже погано!» Тарас зігнувшись, ледь стримувався, аби остаточно не зганьбитися при своїх колегах. «Слухай, зупини!» порадив Хникін. «Ми запізнюємося!» не погоджувався Саварин. Леон не знав, яким чином реагувати на новини. З одного боку, Тривога виявилася даремною, бо поліцейські не на розправу його везли. Вони тепер змушені будуть у всякому разі повертатися до міста, а там більше надії вийти з пригоди вільним і живим. Однак з іншого боку, не хотілося вірити, що з Настею сталося таке всього за один ранок. Тарас сіпнувся, проте якось стримався. Щось застрягло йому у горлі. «Стань!» «Зупинись!» – занервував Хникін. «Потім в блювотинні будеш їхати!» «Йому ж погано!» – тиснув зі свого боку Леон. Саварин збавив швидкість, аби випустити бідолашного сержанта на двір. Щойно автомобіль зупинився, хлопець вирвався через дверцята і побіг за машину. Напарники тільки й помітили, як він звалився на руки за кузовом. До салону долетіли кілька характерних звуків. «Як такого в поліцію взяли?» – запитав Саварину напарника. «Ха! Після знайомства з ним Настя, здається, найкращим стрільцем». «Ви так усіх колег брудом обливаєте?» – запитав Леон із заднього сидіння. «Вас спитати, забули! парирував Саварин. Хникін відкинувся на спинку сидіння – і вкотре глянув на телефон. «А я дивуюся, як вас взагалі у поліцію взяли!» Зі злістю продовжив Леон. «Двійка нахабних грубіянів, навчених тільки гарчати одне на одного!» «Слухай! Закрий рот, очі, доки не пізно!» Саварин розгнівався не на жарт. Лейтенант поглянув у вікно заднього огляду, що там з сержантом то і надалі стояв за машиною на колінах, проте чомусь харчання припинилося. «Що з ним?» – не витерпів Саварин. «Та ніби ліг на землю». «Може, вдавився?» – запитав Леон. «Та закрийте ви, бляха рота!» – крикнув на нього Саварин. Хникін знову витріщився у дзеркало, проте сержант не піднімався. Лежить. Сходи, глянь, наказав Саварин. Поки лейтенант вийшов пересвідчитися, що з колегою все гаразд, капітан озирнувся та став вичитувати Леона за постійні втручання у розмови. Він настільки захопився криком, що мимоволі пропустив важливіші речі. Не репетуйте, встиг сказати Леон. Капітан припинив кричати та розвернувся назад до керма і раптом пролунав оглушливий постріл. Руки Саварина мимовільно схопилися за прострелену шию. Кров бризнула з рани на лобове скло, утворивши на ньому химерний візерунок. Куля рознесла скло і пройшла крізь легкий матеріал сидіння. Вона влетіла в голову капітана десь біля потилиці, вирвавши шматок щоки та повибивавши зуби. Леон спершу сіпнув за ручку дверцята, а тоді завмер на місці. У голові билася одна думка. «Хто стріляв?» Довго на відповідь чекати не довелося. За три секунди у дверцятах з'явився Тарас Пиптик з пістолетом і прицілився у нього. Постріли пролунали моментально, але Леон все ж зумів зреагувати – Упав на бік і дав кулям пролетіти салоном та вибити вікно з протилежного боку. Далі тіло саме взялося керувати оборонними діями під впливом адреналіну. Лежачи, Леон щосили приклався ногами по дверцятах, за якими стояв перевертень. Таким чином він виграв кілька дорогоцінних секунд, однак на більше не спромігся. І це все. Тарас відчинив дверцята Боже, пробач мені грішному Леон заплющив очі від страху І попрощався з життям Пора рушати до свого Бога І передай йому привіт від світлої брами Тарас прицілився у Ксьонза Аби цього разу не промазати Постріл не змусив себе довго чекати Проте, наподив Леона, він не помер Ксьон розплющив очі І побачив тіло вбивці, Котре впало на сніг Стріляв, поранений у живіт ножем Лейтенант Хникін, котрого перевертень не добив Покинувши з важкою раною лежати за автомобілем Втрачаючи кров і свідомість, Ледь дихаючи, Хникін таки спромігся витягти пістолет і вистрілити ворогу в самісіньку скроню. Ритуал. Настя відмовилася зайти, але втекти не було змоги. Слідом за ними йшли двоє хлопців у балахонах. Викрилася чергова брехня магістра. Їх було набагато більше. Вони виховувалися у цьому маєтку, аби обороняти таємниці товариства за всіляку ціну. Навіть страшно було уявити, на що такий вбивця здатний, якщо його лігву та наставнику буде загрожувати небезпека. «Ще раз! Щось таке втнете, і моє терпіння закінчиться!» Гордіон пройшов у підвальну кімнату, махнувши хлопцям, аби несли за ним полонену. Якби вона не пручалася, вирватися не виходило. Сектанти затягли її до вівтаря, на якому лежало оголене тіло Якова. Його викрали для використання у релігійних потребах в ролі артефакта. З приходом магістра барабани забили активніше, сигналізуючи секті про початок ритуалу. Читець при цьому підвищив інтонацію на кілька тонів. Через браму пройшли ще з десяток людей, одягнених у чорні балахони із червоним знаком ока. Вони вітали одне одного, насолоджуючись перемогою у пошуках. «Божевільні!» – крикнула Нася. У відповідь один з охоронців дав їй такого ляпаса, що ледве щелепа не змістилася, боліло не менше аніж під час падіння з балкона професора. На мить ноги підкосилися, проте вона змогла втриматися від падіння. Та й двійка головорізів нікуди не відходила, маючи наказ зберегти жертву до потрібного моменту. Вгадувати, яким способом секта приносить жертви, також не було сенсу, оскільки неподалік вівтаря на окремому кам'яному стовпчику лежав цілий набір інструментів. Особливо вражали гострі кинджали з зазубринами. Коли решта зайняла свої місця, до першого чітця приєдналися ще троє. Вони допомагали йому однотонно повторювати завчені на пам'ять фрази, але сектантський хор був змушений збити гучність, оскільки в дійство вступав магістр. Гордіон відкрив чорну книгу перед собою і перейшов на латину, читаючи нею текст так, ніби вивчав його все життя не тільки у словах, а й на рівні звуків. Ніщо не могло завадити тепер відчинити довгоочікувану браму і подивитися на паралельні виміри, у котрих події відбуваються іншим чином. Настя стояла, не провокуючи сектантів на нові удари. Вони оцінили її сумирність, тому продовжували насолоджуватися гучною відправою. Барабан лупив нещадно. Він нагадував звуки стінобитних машин з здавнини. З кожним звуком щось коїлося, але Настя не могла пояснити це відчуття жодним словом. Разом з магістром присутні піднімали руки та ставали на коліна перед тілом Якова. Вони вклонялися йому, кричали в його честь, і були готові віддати за нього життя, якби випала така можливість. Божевілля – це найгірша пандемія. Настя дивилася на чорні маски з рогами, на стіни з символами, які з кожним актом ритуалу починали світитися. Будівля моторошно вібрувала у такт сектантам, переймаючи їхню згубну енергетику. Вогонь на смолоскипах то гаснув, то яскравіше спалахував, ніби йому заважали потоки повітря. Третій акт, який почався з переміщення магістра до тіла Якова, вона вже ледь витримувала. Ноги стали важкими, голова розривалася від пекельного болю, а перед очима все пливло. Тільки-но Гордіон торкнувся обома руками Якова, Решта змінили стрій і схопили один одного за руки. Вони взялися крутитися навколо вівтаря своїми тілами, нагадуючи величезний годинниковий механізм. Відчуваючи раптове знесилення, Настя кілька разів ледь не впала. Два охоронці допомагали триматися на ногах. Під час другої спроби вона встигла кинути короткий погляд на стелю, яка нагадувала чорну діру, що затягувала у себе десятки душ. За часи існування темної організації вона втягнула їх сотні. «Припиніть!» – попросила Настя, проте через шум її ніхто не чув. Гордіон все голосніше читав текст, решта не припиняли дивний танок під барабан. Гупання перетворювало реальність на розмитий міраж З кожним ударом здавалося, що матерія у підвалі стає тоншою і тоншою Один із разів довбиш вдарить і проб'є діру у невідомий вимір А там може статися різне Будь ласка, Настя заплющила очі Проте один з охоронців смикнув її, змусивши знову поглянути на світ. Вона не могла повірити у побачене. На вівтарі раптом почало відбуватися щось дивне. Символи з тіла Якова засвітилися. Решта тріскалися, випускаючи зсередини дивне червоне сяйво. «Вибухне!» – закричала Настя. Гордіон підняв ритуальний кинджал і заніс його над тілом з рогами. Вибухне! Однак вибуху не було. Тільки дивний червоний спалах, від якого запекло очі. Вона стиснула повіки, аби не осліпнути. Спробувала прикритися від згубного світла руками. А далі сталося таке, чого жоден Закон фізики не міг пояснити Мертвенний спалах втягнув у себе всю матерію у залі Барабани затихли Голос магістра зник разом з монотонним бубонінням решти втягнутих сектантів Шістнадцять одержимих ідеєю пробити браму між вимірами В одну мить замовкли Залишилася тільки все поглинаюча темрява Котору дивним чином наповнили тухлі запахи Здавалося, ніби поруч розкладалася мертвечина Між світами Настя не знала, скільки пройшло часу і куди поділися сектанти Вона просто йшла на свіже повітря, оскільки запахи стискали горло і викликали в неї нудоту Мучили позови виблювати весь шлунок разом з нутрощами Біль ніде не зник, тому не вірилося, що це тільки сон Тіло ніби перебувало у місці, котре прагнуло виплюнути його назад. «Допоможіть!» – крикнула Настя. Замить їй це здалося безглуздим. «Навіщо кликати на допомогу? Хто прийде допомагати?» «Де я?» – прошепотіла вона. Поблукавши деякийсь час порожнім залом, вона вирішила спершу знайти стіну, а від неї намагатися натрапити на щось на зразок дверей. Розум цього разу не міг пояснити, що відбувається, проте вперто допомагав вибратися. Настя не знала, скільки часу витратила. У підвалі він плинув якось інакше. Двері знаходилися на тому ж місці, де й раніше, тоді коли їх відчиняли. Ледь натиснувши рукою, Настя змогла вирватися назовні. Свіже повітря зайшло у легені, давши можливість прожити дещо довше. Залишалося рухатися далі. Минувши коридор, їй вдалося навпомацки знайти дорогу нагору. Страх супроводжував постійно, але не заважав. Він підганяв її до пошуків виходу. Слідом нас доганяли їдкі запахи, до яких додалися звуки гарчання. У підвалі хтось залишився. І той хтось також відреагував на відкритий нею прохід. Хвала Богу! Стіна залишилася відсуненою. Настя вибігла нагору і втягла у легені повітря, жадібно ковтаючи його донистями. Запахи послабилися, але і тут, угорі, повністю не зникли. Гарчання ж тільки посилилося, лякаючи ще більше. «Тікай!» – волав її інстинкт самозбереження. Цього не могло бути. Побачене навколо вбивало віру сталий порядок речей. Щось з матерією сталося, оскільки зникнення сектантів та порожній підвал не можна було пояснити, а... Вицвілі від часу картини та дикорослі трави й кущі всередині маєтку так швидко з'явитися не могли. Вони роками ростуть у своєму середовищі, захоплюючи його поступово. Гарчання посилилося. Вслід за ним із підвалу пролунав такий звук, ніби хтось протягнув кігтями по металевій поверхні. Істота з катакомб слідувала на запахи, бажаючи дістатись до тіла із теплою кров'ю та живим серцем. «Де б ти не була? Чекай!» Настя стрибнула через товстий корінь дерева, що підіймалося вгору та пробивало дах будівлі і попрямувала до виходу. Їй вдалося вилетіти, але світ за межами маєтку здивував ще більше. Цивілізація зникла, поступившись місцем тотальній порожнечі. Тільки потрісканий асфальт нагадував про колишні часи. Істота вибралася з підвалу. Вона пішла на звуки жертви. Настя навіть не думала очікувати розправи від подойбічного чудовиська. Вона забула про біль та удари, викинула десь на задвірки емоцій свій страх та параною. Вона тікала і не озиралася, не думаючи ні про що на світі. Під ногами вібрувала поверхня, але це її не зупиняло. Їй вдалося оминути ряди запущеного живоплоту, за яким давно ніхто не доглядав. Справа від нього знаходився зелений від брудної води басейн. Ліворуч – ряди вкритих кущами та травами автомобілів, які чимось нагадували погані надгробки, виготовлені з металу. За кілька хвилин вона перебралася через мур та опинилася посеред дороги, оточеної з двох боків густим лісом. Однак... Ландшафт не мав жодного значення, оскільки хижий мисливець та жертва у всякому місці перебували на території першого. Настя опинилася у його світі, і він бажав розправитися з нею. Вона бігла до тих пір, поки попереду в очі накинувся їй величезний яр, що перерізав дорогу. Міс через нього розламався і висів донизу, нагадуючи прутам там вилізлої арматури опудало дикобраза. Перестрибнути з однієї половини мосту на іншу не зміг би навіть убивця секти під впливом свого препарату. Настя зупинилася, зробивши катастрофічну помилку. Чудовисько у неї за спиною збігло з дороги і вибралося на стовбур дерева, а звідти якось різко змогло спуститися по гілці до своєї жертви. Йому залишалося тільки атакувати згори безпомічну дівчину, яка залишилася без зброї та надії вижити. Їй вдалося озирнутися і побачити те, що жило в іншому світі. Воно було жахливішим за десятки собак, оскільки деякими рисами нагадувало... Людину. Однак істота не змогла насолодитися розправою. Заплющивши очі, Настя за мить знову провалилася крізь відкриту тріщину. Вдалося? Вона досі відчувала, що дихає і може рухати руками. Хотілося відкрити очі і переконатися у нереальності всього побаченого з моменту викрадення біля будинку професора. Побачене у маєтку Гордіона мусило бути кошмаром. «Де я?» «Насте?» – прорвався крізь каламутну реальність знайомий голос. «Що?» «Ви живі?» – запитав «Полковник Маховський!» Вона розплющила очі, але нічого не змінилося. Попереду справді стояв полковник із чорним відсажі обличчям, який із тривожним виразом намагався достукатися до неї, до її свідомості. «Це ж ви?» – запитала Настя, випробовуючи реальність. «Та хто ж це?» «Ще може бути!» Маховський розсміявся «Добре! Добре, що ви живі!» «Я жива?» «Що з вами сталося? І як ви звідти змогли вибратися?» «Невже він знає?» – подумала Настя «Звідки?» «Склятої вілли! Там вже все вигоріло! Що сталося?» Настя озернулася і побачила, що лежить на ношах у швидкій. Командир говорив до неї з відкритих дверей. А позаду нього бігали десятки пожежників. Прибиральник з досвідом Ніхто не знав, де Михайло Кононенко знайшов цього чоловіка. Проте його боялися більше за господаря. Череп довіряв адвокату не тільки свої статки, але й найбільшій таємниці. Працював на бізнесмена колишній розвідник совісно, бо вважав його кращим своїм другом. Між ними і справді був сформований емоційний міст та абсолютна довіра, які зуміло похитнути тільки вбивство спадкоємця. Після того випадку Рисак поклявся помститися окультистам і завжди бути пильним. Він знав, як можна вийти на секту. Поліцейську Настю навмисне привезли на собачу ферму, аби встановити потім за нею цілодобове стеження. Для прилюдії їй запропонували погодитися на співпрацю Хоч стосовно цього було багато сумнівів. Вона не нагадувала свого ласого допоживи батька, тому потрібно було шукати якийсь інший варіант. Вихованці секти ніколи не проговорювались, тому Рисак і ще в маєтку віддав наказ вбити божевільного виродка. Полювання вийшло швидким і кривавим. Навіть тренований з дитинства вурдалака не міг довго втікати лісом від собак. Пси були єдиними істотами, котрих жалів Рисак, і вони ніколи його не підводили. Він довіряв їм більше, ніж людям. Малесенький срібний хрестик на тілі легко вмістив у себе жучка. З тих пір Технік записував усі розмови поліцейських, що велися у присутності Насі. А вона навіть не підозрювала, що мимоволі постачає інформацію мисливцям Рисака. Рисак бачив її діяльність. Бачив цілодобово. Оператор приносив йому записи телефонних розмов поліцейської і роздруківки листування у соціальних мережах. Залишалося тільки чекати, коли ж обережні окультисти вийдуть знову з-під Вони не пройдуть повз таку бажану жертву для ритуалу, якщо вже обрали її на цю роль Це було єдине, що Костоломи вибили з полоненого вбивці Однак час розтягнувся Секта готувалася ретельно, створюючи проблеми. Про пастку на квартирі професора Рисак догадався, але не зміг завчасно злякати здобич. Йому хотілося вийти на теоретиків, а не на рядових бовдурів, вирощених для чорної роботи. Цього разу він мусив викорінити божевільне поріддя раз і назавжди. Іншого... Бос не велів. Помста за смерть Якова мусила стати ще кривавішою за вбивство з задорожнього із братом та дружиною. Драйвер з групою просили у Рисака дозволу втрутитися, коли на їх очах випала з вікна поліцейська, однак командир заборонив. Таке його не влаштовувало. Хотілося дістатися до самого вовчого лігва і спалити його. Після захоплення Насі викрадачі знищили перше джерело для стеження, розбили мобільний телефон. Рисака така їхня поведінка тільки втішила, обіцяючи гарне полювання. Вони вивезли викрадену дівчинку за місто, перемінили транспорт і підпалили попередні, аби скинути слід. У мисливця від того аж слина потекла. Він велів слідкувати за викрадачами на відстані, орієнтуючись на сигнал пристрою всередині хрестика. Кілька десятків кілометрів викрадачі їхали з маячком. Підготовлена для знищення їх спеціальна група за цей час встигла вдягти бойову екіпіровку, сісти у два позашляховики і вирушити за вказаними координатами. Тільки недалеко від повороту до заповідника сектанти роздягнули поліцейську і скинули з неї хрестика. Вони не здогадалися про стеження, але для страховки викинули у канаву весь одяг. Однак це вже не могло допомогти. До маєтку Гордіона вела головна дорога, а на боці Рисака працював знайомий офіцер у частині неподалік містечка Дунаївці, яка відповідала за зв'язок із спутником та займалася повітряною розвиткою. Діставши знімки маєтку, біля якого зупинилися викрадачі, Рисак всього за 20 хвилин підготував дві бойові групи з 12 осіб. Вірним солдатам, кожен з яких прийшов до нього на роботу після війни або правоохоронних органів, Рисак пообіцяв кругленьку суму і наказав стріляти виключно на ураження, оскільки у маєтку можуть бути небезпечні бійці. Ворог поводився самовпевнено, залишивши на території тільки чотирьох охоронців. Решта посходилися до будинку. Приїхали кілька машин, із яких на денну окультну вечірку зайшли важливі боси області та чиновники – шукачі чорної магії. Рисак здивувався розмаху роботи окультистів. Коли гості припинили з'їжджатися, він віддав наказ своїм людям йти на штурм. Дві бойові групи зайшли з обох сторін і почали зачистку. Зовнішніх охоронців зняв снайпер, не давши можливості навіть пискнути. Такого вмілого майстра Рисак перекупив у полку спеціального призначення – Брав його тільки на важливі завдання. Всередині маєтку вони застали хаос та крики, але не змогли побачити жодного власника дорогого автомобіля. Схоплений людьми рисака охоронець із жахом щось викрикував, нагадуючи божевільного. Він не міг пояснити, що ж насправді сталося у підвалі та куди ділися десятки знатних гостей. Рисак вперше в житті так злякався, бо читав про подібне тільки на сторінках щоденника Конрада Войцехівського, де шляхтич описував побачене в селі Веселівка. Два десятки селян зникли у порожнечі, проводячи ритуал біля знайденого ними ідола. Тоді інквізитор Любомирський Наказав знищити свідків моторошної події та втопити проклятого бога у річці Перед очима рисака відбувалося щось аналогічне З підвалу вилетіла жінка у дорогій чорній сукні Бідолашна кинулася битися головою об стіну, випросивши кулю в одного з бійців Досвідчений командир злякався він ще ніколи так не боявся відправляти своїх людей на штурм, проте спорожнілий дім наче навмисне кричав, аби вони не намагалися спуститися у підвал. Коли перша група зачистила будинок, не виявивши нікого живого, Рисак наважився піти у саме пекло. Бійці одягнули пристрої нічного бачення, взяли в руки гранати з газом та попрямували крізь отвір у стіні. Посеред коридору їм вдалося помітити тільки тіло одного з вихованців секти. Німий лежав поруч стіною, встигнувши перед смертю прикрити роздертий живіт. Вибивши двері у підвал, люди Рисака спершу кинули гранату із нервово-паралітичним газом. Тоді одягли на себе шоломи з протигазами і попрямували до самого серця темної оселі. Однак там на них очікувало розчарування. Серед залу лежало тільки тіло Якова, виставлене на вівтарі з барельєфом. Поліцейська зникла безслідно разом із керівними особами ордену. Рисак міг поклястися душами всіх рідних, що із будинку ніхто не міг вийти, поки він готував групу до штурму. Жодних думок не виникало, та й не могло на рівному місці виникнути. Як пояснити, зникнення двох десятків людей – у закритому приміщенні під землею. Таємних ходів ніде не знайшли. Не знайшовши відповіді на ці запитання, Рисак вирішив діяти у звичному стилі. Одна група зайнялася будинком, підготувавши котли в опалювальному блоці до аварійного стану, а інша – Позаганяла гостьові автомобілі у підземний паркінг, який Гордіон побудував для своєї колекції автівок. Таким чином він прибирав сліди жорстокої організації, котрі завжди вели до його господаря. Знайдений у будинку телефон допоміг у тій ситуації. Хтось же мусив викликати на місце аварії поліцію, якщо бідолашна дівчина розділила долю сектантів у підвальному приміщенні. Рисак віддав наказ підірвати маєток, витягнувши при цьому з машини пляшку холодного пива. Йому хотілося хоч якось перебити гіркий смак справи життя, яку не вдалося гідно завершити через загадкові події. Загорілося. Вибухнуло Повибивало шибки у селищі За кілька кілометрів від маєтку Однак досвідчений головоріз Зі своїми професійними бійцями Не противилися дзвону у вухах Вони жили ним все життя Тому давно звикли Гроші Змусять швидко забути побачене Та й побаченого було небагато. Два тіла із скляними очима і спустошений будинок з окультними знаками. Більше запитань, ніж відповідей. Настя сиділа накрита ковдрою поруч з полковником який втомився керувати хаосом на місці пожежі. Рятувальникам не вдалося врятувати ані будинок, ні парк автомобілів під ним, оскільки верхні поверхи провалилися під землю. Першими не витримали ваги опори у підвалі, і тому старовинний маєток впав ще до того, як вигоріли останні крокви на даху. «Як ти, доню?» – запитав полковник Маховський. «Не знаю», – дивилася на пожежу порожніми очима Настя. Вона відмовилася від допомоги, оскільки могла сама пересуватися. «Не вірю тому, що бачу», – продовжив полковник. «Я багато пережив, але...» «Не тільки ви не вірите» не відводила очей від місця пожежі Настя. «Я не проклятий маєток, я про тебе!» Свідок викрадення розповів, що ти вистрибнула з вікна і впала. Тебе затягнули всередину фургону непритомною. Я боявся, що ми не встигнемо допомогти їй, тому такий здивований. Настя дивувалася не менше за нього. Коли вона розмовляла з магістром, все можна було списати на знеболювальне, яке відпустило під час ритуалу. Однак лікар швидкої не виявив ані закритої травми, ні перелому. Поліцейська обійшлася тільки колекцією синців та подряпин. «Як ти витримала стільки?» – запитав полковник. Перейшла у кошмарі до іншого світу, а тоді... «Повернулася назад. Може, це якось впливає на регенерацію?» – подумала Настя. Проте вголос голос нічого не сказала. Вона витримала паузу, поки до полковника підійшов хтось з офіцерів і доповів про роботу. Крики обмащеного усажу рятувальника не дозволяли сконцентрувати думки та відповісти на питання самій собі. Та як на нього... Нормально відповісти Розкажеш, що там Сталося Настя обернулася До полковника Ні, похитала вона головою Тобто? Я пам'ятаю Тільки Напій, який Дав мені у руки власник цього дому Він щось говорив Кругом були якісь люди Однак усе перед очима Розпливається «Не можу згадати навіть порятунку. Як я вибралася? Де мене знайшли?» «Ти лежала на дорозі», – розповів полковник. «Хлопці з патруля, який приїхав першим, знайшли тебе і обережно забрали в машину. Саме вони викликали пожежників та швидку, коли побачили вогонь». «А хто повідомив?» – запитала Настя. «Мобільний знайшли кинутим біля брами». Номер належав Владиславу Гордіону, власнику будинку та згорілої машини перед входом. Уривками я згадую його. Він говорив, що керує ними всіма. За його наказом вони викрали тіло з моргу. І напали на Ксенза. Напевно. Всього я не знаю, навіть, навіть за себе не знаю. Крову тебе взяли. «Тому завтра будемо знати, чим ця нечість встигла тебе накачати, що так лихоманить!» Настя хотіла заплакати, але не спромоглася пустити сльозу. «Після цієї аварії справа залишиться на дні. Там згоріли головні свідки. «Той хрін з ними!» – відповів полковник. «Вони шукали пригод». От і знайшли на свою голову. Полковник навіть не уявляв, наскільки близько підійшов до розгадки. А де хлопці? – озернулася навколо себе Настя. Ти про напарників? – запитав полковник. Вона кивнула, відчувши сором, що згадала про них у останній момент. Твій порятунок сьогодні не перше диво. Полковник поклав руку на плече. Двадцять хвилин тому телефонував сержант Макар Оніфрійчук. Він там разом з Володою диким кров поїхали здавати. Для кого? Секта не тільки тебе викрала, але й в іншому місці вдарила. Леон? ледь не скрикнула Настя. Хлопець виявився засланим. Тарас Полковник кивнув, підтвердивши побоювання Поранив Леона? Гірше Важке ножове поранення у живіт отримав Денис Лікарі його кілька годин оперували, поки прийшов до стабільного стану Завтра буде ще дві операції Наслідки рани важкі Саварин у ще гіршому стані Куля, нижче вуха, розірвала щоку і роздробила частину щелепи. Пощастило, що не пробила сонну артерію. У нього щастя велике. Влуч куля на кілька сантиметрів вбік і миттєва смерть. Поки шанси зберігаються. Скалічений, але буде жити. А що з Леоном? Хлопчина не встиг до нього дістатися. Денис з важкою раною зуміг витягнути пістолет і прикінчити перевертня. Господи, скільки всього сьогодні сталося? Ви даремно Ксюнзе підозрювали. Я вже й сама це зрозуміла. Настя схилила голову, намагаючись витримати вагу почутих новин. Ксюнз! Рятував хлопців, поки туди не приїхала швидка Він спершу допоміг капітану зупинити кровотечу А тоді взявся за Дениса Аби той не сплив кров'ю ксьонд за допомогою військової аптечки з багажника Саварина Організував переливання У нього перша група А я... Я виліла тримати його під наглядом Така наша робота ти ж не могла знати, що секта мала у гострих рогах свого перевертня. Такий тихий хлопчина В лісу довіру і ледь не згубив двох кращих співробітників. «Хто вам його порадив у слідчу групу?» – запитала Настя. «З відділку гострих рогів. Сказали, що він у курсі, бо...» Першим приїхав на місце вбивство у монастирі, допомагав доставити тіло до моргу, а також добре знає все у містечку. Окрім нього тіло бачили ще четверо тамтешніх дідів, яким давно пора на пенсію. Тому я й вибрав його до нас у групу. Не старих же брати. Разом з нами він шукав самого себе. Ксюнз розповів, що перед пострілом Тарас передав вітання від світлої брами. Гордіон натякав у розмові на щось подібне. Я дав завдання перевірити зв'язки цього Тараса. Може, ще щось відкриємо. Головне, щоб хлопці витримали всі ці випробування. Вона відчула і страх за життя колег, і водночас сором перед Леоном, який виявився світлою людиною. Після врятованих життів жодні вподобання і навіть той випадок більше не могли змусити Настю сумніватися у ньому. «Дасте подзвонити?» – запитала Настя. «Ксюнзу!» – поцікавився полковник. «Так». Маховський простягнув телефон – Проте в останній момент пригадав. Але на який номер? Хлопці говорили, що він не мав мобільного. Настя згадала про розбитий телефон. А де він зараз? Запитала вона. Відмовився сидіти в лікарні і попросив відвести його в монастир. Напевно, після стрілянини образа тільки зросла. Це ж ми його під кулі затягли. Полегшили життя клятому перевертню. У всякому разі ти поїдь з лікарями. Нехай оглянуть тіло. Не треба, відмовилася Настя. Дайте когось, аби довіз до квартири. Я помиюся, перевдягнуся, а тоді приїду у відділок записувати покази. Хтось же мусить пояснити, що тут сталося. Спершу пройди огляд Як скажете Але через аналізи я тільки час витрачу Ти в своєму розумі? Пропадіння з балкона не пам'ятаєш? Пам'ять після напої у цьому домі слабує Що я тільки не бачила, поки ловила глюки Однак справу потрібно довести до логічного завершення ти вся у батька, заявив полковник Маховський. Неправда. Ми з ним різні люди. Ну, як скажеш. Полковник піднявся і попрямував до пожежників. Якщо так бажаєш, то працюй. Все одно роботи вистачить усім. Поки у нас питань Більше, аніж відповідей. Дякую усім слухачам та підписникам, що прослухали чергову частину. Окрема і щира вдячність автору, котрий довірив мені озвучити свій чудовий твір. Підписуйтесь на канал, вподобуйте відео, пишіть коментарі, розповсюджуйте у соціальних мережах. Давайте! Будемо українізувати цей світ разом. Почуємося у наступній частині. До зустрічі на Калідорі!